Escolteu el programa Literalment des del 2019 a Ràdio Trama. Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món, ara amb Jordi Sevillano. Benvinguts i bentronats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb moltes sorpreses que anireu veient durant la temporada. Però dir-vos que el grup A no serà com era abans. I no us faré espòilers perquè aneu, ho aneu veient. M moltes gràcies per, per seguir-nos literalment i una temporada més, moltes gràcies. A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Xxxt. A cau d'orella, presenta... La col·lecció Dolors. Adaptació radiofònica d'un capítol del conte de Teresa Clua i Carné, Col·leccions, de l'editorial La Galera, a càrrec de Lluís Gavaldà. En Pep Tort interpreta els personatges de Narrador i els follets Primer, Segon i Tercer. La Carol Jorba és la Laura, Uh, la llesca li dóna vida en Lluís Gavaldà. Enregistrament: efectes especials: muntatge musical i direcció Lluís Gavaldà. Uh. Producció: Germans Jorba La Maria viu en un poble que no és ni gran ni petit és més aviat mitjanet tranquil i bonic Les passades vacances va conèixer una altra nena la Laura que havia anat a passar 5 dies a casa de la seva tieta tot seguit es van fer amigues. Una tarda, assegudes en un banc del passeig, la Laura li va explicar a la Maria el seu secret. Tenia una gran debilitat. Les col·leccions. Saps, Maria? He col·leccionat coses ben diferents i originals. T'explicaré les que m'agraden més. Per la col·lecció d'olors, només vaig necessitar pots petits. Preferentment de vidre, perquè conserven més bé l'olor. Ah, i taps de suro, que queden més rústics que els de plàstic. Anava tot el dia amb una motxilla a l'esquena carregada amb aquests pots petits. Ui, tenia molta feina, perquè dolors n'hi ha tot arreu. I la majoria són prou interessants. N'hi ha d'agradables, de desagradables, de perfumades, de pastilents, de màgiques d'enganxoses, de fresques, de d'averinoses, d'encisadores. Cada pot té una etiqueta. Olor, de romaní. Lloc, busquet de cancanals. Afectes. Va molt bé per quan s'està una mica trist, ja que tenim air refresca. Viatges. Et porta al país de les fades remayeres. Les olors em fan molt servei, sobretot quan vull fer viatges extraordinaris. Agafo un pot, l'obro, l'oloro i em porto enllà en el temps i en l'espai. Així de fàcil. I vet aquí un dia vaig voler al país de les olors. Però no sabia com arribar-hi. Pensant, pensant, només vaig trobar una solució. Havia d'agafar un pot de vidre, un xic més gran que els altres. I a dins, abocar-hi una gota de cada una de les olors que havia recollit. Així ho vaig fer. I també vaig preparar la motxilla amb uns quants pots més i una mica de menjar i aigua. Llavors, li vaig dir a la llesca, la meva gosseta, si em volia acompanyar. I efectivament, em va dir que sí. Vaig sacsejar el pot amb les gotes d'olors el vàrem ensumar i ràpidament ens vam trobar dins d'un gran bosc ple d'arbres, arbustos, plantes, flors veritablement era el país de les olors el meu nas no donava a l'abast de sobte Vam veure com la branca d'un arbust es movia La llesca va començar a bordar desesperadament Llavors va ser quan vaig pensar que podia ser Que aquell país estigués habitant Però per qui? Serien monstres, dracs, bruixes Una mena de por va començar a penetrar-me pels poros de la pell la branca continuava movent-se i finalment va sortir era un fullet, petit i eixerit com tots els que conec l'única diferència era que tot ell desprenia una gran barreja d'olors Què hi fas tu aquí? Vinc a buscar olors per la meva col·lecció no tens prou, amb les del teu país? Els follets que vivim en aquest bosc us fem arribar totes les olors que fabriquem. Què més vols? M'agradaria mm, conèixer el vostre país, saber d'on surten les olors i trobar-ne de diferents i originals. Hmm. Així és que les cuques de la curiositat t'han fet venir cap aquí. Què voldries saber? M'agradaria veure com fabriqueu les olors. Donzapa, segueix-me. Vam endinzar-nos en aquell bosc ple de vegetació, seguint un camí estret i ombrívol. Finalment, vam arribar fins a una clariana on, crusti compis, un arbre gegant, amb un tronc cruixudíssim. I una porta al vell mig El fullet va obrir la porta I m'hi va fer entrar Una escala de cargol Pujava fins a una gran sala On hi havia un recipient Immens en forma d'olla Aquella olla, però Era un xic especial Per la part de dalt Hi sortia un tub llarg i gruixut que anava a parar a un forat del sostre. En la part de baix hi havia un altre tub que anava a parar a una mena de plat. També s'hi veien tot de botons i palanques que li donaven un aspecte de nau especial. Per allí, amunt i avall, corrien una munió de follets enfainats. Què és tot això? aquesta? és la màquina que fem servir per fabricar les olors. Oh! I com funciona? És molt fàcil. Aquests fullets van a buscar les llavors de les olors i les porten cap aquí. Les deixen en el plat, pitgen el botó de l'aspiració i la màquina les absorbeix. Oh! Després es prema el botó que fa que hi hagi escalfor i es va movent la maleta que remena les llavors. D'aquí surt el vapor d'olor. ...que va pujant pel tub fins a la comporta de sortida. Caram! Aquesta comporta s'obre automàticament en el moment que hi arriba el vapor. I d'aquí se'n va per la xamaneia i fa el viatge cap al vostre país. Així és que les olors les traieu de les llavors de les plantes. Sí, el nostre bosc és màgic. I nosaltres som els encarregats de cuidar-lo i de recollir-ne les llavors per fer les olors. I podeu fer l'olor de tot, tot, absolutament tot. I tant! Del què vols? No pot ser. Hi ha coses que no fan olor. Ah, això tu penses tu. Tot té la seva olor. Només cal fixar-s'hi una mica, esperar i tard o d'hora la sents. A mi m'agradaria sentir l'olor que fa... un petó, el silenci, l'ombra, una rialla... Un poema, una cançó, un conte, una paraula, un dibuix... Doncs si vols, anirem a buscar les seves llavors i sentiràs l'olor que fa tot això. Així ho van fer. Una colla de follets ens van acompanyar fins a cada planta. I allí van recollir llavors de petó, de silenci, d'ombra... I van tornar cap a la fàbrica. Allí van treure una per una cada olor. I perquè jo pogués agafar-ne les mostres, van obrir una petita vàlvula que hi havia en el tub que pujava cap amunt. D'aquesta manera, vaig anar col·locant els meus potets i vaig poder recollir aquelles olors. Tot plegat, Maria, va ser una experiència fabulosa. Havia conegut molts follets. havia ampliat la meva col·lecció i, a més a més, m'ho havia passat fantàstic! Però, quan estava a punt d'anar-me'n, vaig adonar-me que la Llesca no hi era. No podia pas deixar-la. Llesca! Llesca! Llesca! Llesca! Com un llampec, es va presentar fins allí on érem nosaltres. I darrere seu, un parell de follets enrabiats l'empaitaven, perquè havia fet malbé unes plantes amb olor d'ossos de vedella. Llesca, vine aquí! Què has fet? Tots ens van posar a riure i l'olor de les nostres rialles va perfumar l'ambient. escolteu el literalment, amb Jordi Sevilano. A continuació, arriba a la secció de l’agenda amb veu alta. és el moment de “ alçar la veu. Durant mil·lennis no s'ha mogut del punt que separa Europa d'Àfrica. El seu cos colossal continua estant en forma. Els músculs, una tensió insuportable que es torna agonia en arribar al rostre. amb els braços estesos, el tità Atlas continua aguantant el cel. Escolta, Atlas, no deus estar de fallint. Últimament tenim la sensació que ens caurà el cel a sobre. Busques un culpable? Atlas, no són aquestes mans les que sostenen el cel. I mai han descendit ni un sol centímetre. Mai? Potser uns mil·límetres. Un mil·límetre per nosaltres és la perdició. Ja m'agradaria veure't al meu lloc. I encara més els últims anys. Què vols dir? Veus com el mar m'arriba a la cintura? Abans em podia veure els tormills. La pluja ja no em toca els cabells tan sovint. I aquesta calor inaguantable ara dura més de tres estacions. Em sento tan sol. Temps en sa rebia la visita de tota mena d'aus. El seu cant em feia somriure. Éssers marins em feien pessigolles a la punta dels dits. De cop i volta van desaparèixer tots. El cel s'ha tornat pesat. Abans era pur i lleuger i m'omplia d'energia. Ara em provoca mals de cap. És estupenc, viciat i vulgo olors fastigoses. Em sap greu. Escolta, humà, no saps pas res d'aquests canvis? Buscant culpables? De totes les classes que habiten la Terra, la teva és la que ja ha fet més canvis. I, com sabràs, terra i cel són un matrimoni. Ostres, s'ha fet tard. He d'assistir a la Cimera. Cimera? Una reunió on parlem de com mantenir aquest matrimoni feliç. Els explicaré el que t'amoïna. Vindreu a jugar-me? Una càrrega compartida és menys pesada. No us costaria gaire arribar fins aquí. Ara mateix? Com més aviat, millor, no? Atlas, les coses no funcionen així. Tranquil, potser alguns arribarem al 2030. El 2030? Atlas, resisteix. Ens veiem aviat.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 Benvinguts a les ressenyes d'en Lector Avui us porto no un, ni dos, ni tres, sinó cinc llibres pels amants de la natura. Es tracta de la col·lecció Animalades que publica l'editorial Salòria. I per què us en parlo? Doncs perquè el passat dissabte 25 de març al Lletra Petita, és a dir, el primer festival de literatura infantil i juvenil de Lleida, es van presentar per primera vegada els dos darrers números d'aquesta col·lecció. Aquesta col·lecció de llibres explica curiositats de la fauna catalana amb acolorits dibuixos, amb lletra de pal i amb rimes. Són, per tant, ideals pels nens i nenes que s'inicien en la lectura autònoma. Per exemple, quan li van posar el nom, el van acusar injustament. A quin estem convençuts? Ofegabous innocent. Els títols de la col·lecció són amb el número 1, bestioles, amb el número 2, ocells, amb el número 3, mamífers, i els dos darrers que s'acaben de publicar amb el 4, rèptils i amfibis. I amb el 5, animals aquàtics. I bé, fins aquí la secció d'avui. Ens veiem, sempre dic el mateix. Ens sentim el proper dia a les ressenyes del lecto aquí, a Literalment. Col·lecció animalades. mis... N'hi ha tantes col·leccions que que hi haurà un munt de llibres. Gràcies, lecto saura! Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. Prepareu-vos per descobrir el cantó fosc de la literatura. L'Albert Ió ens porta a la seva secció, El mal camí. Lectors del món, benvinguts al Mal Camí. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i m'acompanya la Xènia. Bon dia, Xènia. Bon dia, Albert. En l'últim programa vam parlar dels antagonistes de la famosíssima saga de Harry Potter, que va aconseguir captar milions de fans arreu del món. Avui parlarem d'uns llibres de fantasia que també han causat sensació, tot i que no disposen d'adaptació a la pantalla gran. La llegenda d'aquests llibres encara es fa més gran quan te sabentes que l'autor porta una dècada escrivint la tercera entrega i, de moment, encara no hi ha data per què surti. Saps d'aquests llibres estic parlant, Xènia? Bé, això que expliques em sona una mica a Joc de Trons, però ja en vam parlar, així que suposo que el nom del vent, potser? El nom del vent! Tècnicament, el nom de la saga és Crònica de l'Assassí de Reis, però com passa amb Joc de Trons, el públic general el coneixem amb el nom del vent. Personalment, m'encanta aquest títol, ja que conté aquell misteri que plana al llarg de totes les aventures d'en el protagonista, al mateix temps que té com un to poètic. I, Xènia, saps què més té un to misteriós i poètic? Ai, Albert, crec que ja sé per on vas, eh? La nostra intro potser ets una mica pesadet, eh, ja? Just a la fusta! Soc molt pesat i m'encanta la intro. Posa-la i comencem! Parlem dels malvats del nom del vent i hem de començar pel Xhandrian. Sense fer cap spoiler, els Xhandrian són des del principi els grans enemics del protagonista. I amb raó. Informació cultural, literatura, llibres, entreteniment i molt més literalment, que t’acompanya amb l’esperit de conèixer el món. Tot i això, estan envoltats d’una àurea de llegenda i misteri, que fa que els lectors amb prou feina sapiguem res d’ells, excepte que són tan reals com letals. Fem la rúbrica. Poder, de l'1 al 10. Xènia, en quina nota li posem? Clar, com has dit tu, els lectors desconeixem completament exactament qui, qui són, no? Mm -hmm. Però jo crec que pel, pel que ens ha arribat són superpoderosos. Són molt poderosos, tenen mars màgiques, sembla sí. que són com quasi mortals. Per tant, un 10. Un 10, sí. Pel que fa carisma, de l'1 al 10. Clar, el no conèixer de nou, no, no aquí... sabem, potser aquí... Hem de ser més prudents, sí. no? no? Tampoc són uns personatges que ens impactin moltíssim per la sí. seva personalitat, així que un 4. Sí, un 4. Intel·ligència, l'ho al 10. Mm, pel que ens ha arribat, jo crec que són molt i molt intel·ligents. Jo crec que es cuiden molt de, de, justament de que no sapiguem coses d'ells, per tal que no sapiguem quin és a la base del seu poder. Clar, clar. Podríem posar-hi un 8 o un 9. Sí, sí, un, un, ben un bon. 9, ben bo. Un 9. I simpatia, l'1 al 10. Home, mm. no, gens. No els hi podem no, posar bona nota simpatia no. perquè no són personatges no. que... un antagonista que caigui simpàtic. Home, i tant... i més amb tot el que li fan en quote i així és com que... Sí. No, un Un 2. Un... Anava a dir un dos. jo. Un 2, no, un 2. Un 2, Per gràcies a la Xeni em posa eh? Molt bé. Al contrari que el Chandrian, a la universitat en quote, coneix un altre estudiant, l'Ambrose, amb qui estableix una relació d'odi. Si el Chandrian només surt en un moment molt concret, Lambrose fa la gaita al nostre heroi durant moltíssims capítols. Fem la rúbrica de l'Ambrouge. Poder de l'U al Deu. Ah... Uh, no tant. Que jo considero que en relació al protagonista, el protagonista és clarament més poderós que clar, ell clar. en quant a dots un, que té. Uns 4, potser. Un 4, posem-li un 4. Carisma de l'U al Deu. Oh, gens, gens, no. Una cosa, aquí hem d'extingir entre simpatia i carisma, eh? Simpatia no ens pot, però és veritat que és un personatge carismàtic, com que Clar, veritat, té una personalitat sí. que és líder del seu grup d'amics. Per tant, jo de carisma li posaria un 6 o un 7. Un... Va, un 7, perquè ho has dit tu, eh? <laughs> Va bé. Intel·ligència, lo al 10. És un personatge bastant astut, considero. Tampoc molt, molt brillant, però sí que té els seus moments d'astúcia. Li posem un 8, un 7... Un 7. Un altre 7, molt bé. I simpatia, el 10, aquí sí que et deixo posar la nota, tu, que consideris. Oh, gens ni mica. Un 2 i sóc generosa, eh? Un 2 sent generosa. Per últim, m'agradaria parlar d'un altre antagonista que només surt en un capítol però que genera un gran impacte en en quote, i encara més en en vast, el seu amic. Es tracta d'Electae, una pronunciació una mica difícil, que és un esperit maligne que viu en un arbre i pot veure tots els futurs, poder que fa servir per aconseguir provocar el màxim dolor possible. Poder, de l'1 al 10. Amb, amb, amb això que, que acabes d'explicar i amb el que recordo, uh, molt, molt. Molt poder, no? Un nou Sí. Pràcticament, si tot i que viu en aquell arbre, pot generar esdeveniments amb un impacte increïble, no? Carisma, de l'1 al 10. Crec que té una personalitat bastant atractiva. A veure, un 7, potser. Jo inclús li posaria un 8, perquè és un personatge que quan comences a parlar és molt difícil. Té un impacte molt gran en els personatges, Man. saps? Sí, un 8, sí. t'he convençut intel·ligència de l'1 al Déu. Sí, sí. Donant per fet tot, jo li posaria també un 9 sí, sí, per no sí. posar-li un 10. Doncs un 9. I simpatia de l'1 al Déu, jo crec que és un personatge que tampoc ens, no podem generar-hi molta empatia perquè tampoc el coneguem tant. Jo li posaria... l'hauríem de suspendre en aquest camp, un 4. Val, sí, sí, un 4. Molt bé, doncs fent la mitjana uh, veiem que l'Ectae s'uneix a la Bellatrix Lestrange, a l'Ortiu i Lannister, a Gollum i al president Snow com a malvat finalista del mal camí. Recordem que el malvat amb la puntuació més alta de cada programa participarà en una gran final que farem ja en el proper programa, per decidir quin és el malvat o malvada més gran de tots els temps. I fins d'aquí el programa d'avui. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I, si ens veieu pel camí, saludeu-nos. A reveure! A reveure. molt aire. Mol vent, molt vent, molt vent. Semgur -se que estiguem a, a l'hivera? Eh, aó eh, senya. El literalment, des que surta el sol fins que marxem amb Jordi Seviljano. Un món a l'univers. Un La món en l'univers, aquest univers que no sabem conèixer -lo. Per Fes innocència, un altre que món ens farà el... conèixer-nos un síndrome que, que no el coneixem. Fes que parlaven i les persones que hi ha, el bosc de Cuisaurora era un, un... era un drac amorós i valerós que pot córrer i menjar molt. I l'aigua, el foc, els insectes, és una resposta que té. Els animanets i les persones que passejaven estaven molt contents de veure el drac. A més, el drac sempre saludava tothom, fins i tot els forasters que treballaven en el bosc. Un bon dia, un cavaller, amb el seu cavall es va topar amb el drac. El drac li saludava, però el cavaller no va respondre. La sorpresa del cavaller a veure el drac el cavall reacciona i va corrent i li fa una a la cara. Els drac, molt preocupat per la situació, xiure molt fort als animalets, perquè els l'ajudi. El problema és fer-li fer a fora el cavaller com el cavall. Amb una forta baralla i una guerra molt forta física i minipsicològica, el drac i els animalets van poder fer-los a fora tan el cavall com el cavaller i així fou com el drac i els animalets van anar cap al castell a treure-se amb el príncep i la princesa. El príncep molt elegant, molt guapo i molt poderós, poderós regna el castell amb molta valentia i fe amb els seus ideals. La princesa, molt guapa, amb molt de carisma i el poder de ser dona, es carregava de tenir el castell molt net i també d'atendre les visites de la gent estimada. El príncep i la princesa estan a punt de tenir un fil. A l'hora de néixer, el nen van trobar que tenia els dos peus encansats i li havien d'operar per col·locar-les per al seu lloc. Una vegada que el fill ja estava recuperat, tot va anar a rodar. Fins i tot va haver un casament i van assistir la seva família, el drac i els animalets. La princesa i els prínceps contents amb la família que tenia es van casar. I ve d'aquí, i ve d'aquí aquest conte s'ha acabat. En endinsar-se un bosc molt llunyà, els nans estan llogant pel bosc. Un dia de primavera, molt brujós i de nit, els set nans busquen una habitatge per quedar a viure. Tots set construeixen una cabanya, amb els croncs caiguts als arbres i una mica d'ajuda d'altres animals. Aquella nit, els set nans, cansats, es posen a dormir. A la matinada, tots set si i no ets fins al castell on està la Brancaneus. Els cinc es, pre es presenten al castell per veure a la Brancaneus. Ens estan esperant en una carrosa. Una carrosa de luxe. La Brancaneus a veure la carrosa, va escremar. Quina carrosa tan maca? Quina carrosa tan maca? Els cinc Estant tan entusiasmats per la resposta, els li va dir «Gràcies, princesa!» La reina del castell, una reina am, malgada i no suporta que ningú la supera en majaçà, té un mirall meravellós i quan es pujava davant d'ell, mi l'anxa es preguntava «Mirallet, mirallet, de la meva habitació!» Qui és la més vella d'aquesta regió? Doncs el Mirall responia, la reina és la vella d'aquest lloc, però la bonica Brancaneus ho, ho és molt més. La reina furiosa i envenjosa, quan la veia a la Brancaneus cada vegada l'odiava més. Mentrestant, la princesa i el príncep, convèn que la reina és molt dolenta, van decidir que anés amb els set nans. Una, una nit molt freda i molt prullós, la reina buscava i buscava el castell a la princesa i no, i no la trobava. Prullosa, amalgada i, i indignada van anar a la cabanya on es trobava la princesa i els set nans. Quan va arribar a la cabanya Cridàvem, Brancaneus, Brancaneus, i ningú li contestava. Matastant, la Brancaneus i els seus nans dormien, espreuïdament. Com que la reina ja no sabia què fer, va agafar una pedra molt gran i va trencar la porta. La mancaneus i els, i els nans van saltar del llit. Tots pregats pensaven a veure què passava. Quan van veure la reina, totes van quedar congelats, no sabien com racionar. Mentre tant, el príncep estava incòmode perquè la reina no estava al castell. El príncep va agafar i se'n va anar a la cabanya a què passava. Quan va veure allà, la reina es va posar furiós i li va dir: "A la braqueella el sent nans sense tocar-los. La reina no s'ho podia imaginar i li va contestar. Els mataré a tots per per venjança, per doncs no compvenir les meves ordres. Els cent antss i el pícep van anar cap a ella va agafar i el van tirar a la, ja del foc. Amb les flames a poc a poc es moria. Un moment d'atenció dels, dels 100 nans al príncep. Els 100, 100 nans li deien ets un desgraciat, sempre he pensat en tu, sempre he pensat en la pincel·la. El príncep, quan escoltava això, se'n va enfadar i li va contestar què us creieu? feu vosaltres! Ni sabeu, que, ni sabeu el que voleu. Entre el pin i i el centants es parellaven entre, entre ells, tot per mantenir viva la brancaneus. Es pagaven, a feien per orurotes, cops a punt. quan la brancanes es veia tot això, van fer un qui molt gran.Paeu! pareu! Quina cuida de bre turs! Ja n'hi ha prou! Així, una bona estona, al final, al final de tots, es va quedar en no res. Els 100 nans, el príncep i la princesa van tornar al castell. El príncep va demanar que, que es amb ella. La princesa va dir, sí, Will, sí, Will, vull. vull estar amb tu tota la vida. La princesa també va preguntar a ell si es volia casar amb ella, ell va dir, i tant, per tota la resta de la meva vida, els seus nans tan tens que fins i tot es van convertir en els seus fills, i el príncep i la bancaneus van tenir un fill. Seguim amb el reportatge de la Misha. Hola, hola. Aquest dissabte 25 de març vaig posar romba per participar al primer festival de literatura infantil i juvenil Lletra Petita que organitza la Paeria de Lleida amb col·laboració de la llibreria El Genet Blau. Mítel, aquí estaves signant llibres a Dani Gómez, l'autor del cartell d'aquesta primera edició. Hola, em dic Dani Gómez, sóc il·lustrador, sóc l'autor del cartell i de, del logo i una mica la imatge d'aquest Lletra Petita, que el primer festival de literatura infantil i juvenil de, de Lleida. I quina ha sigut la inspiració pel per, per il·lustrar el cartell? Doncs la idea sortia una mica del logo, vale? que és com un llibre obert d'on comença a créixer una, una parra, que és com una manera, no?, doncs, tot el que pot sortir eh, arrel d'un llibre. I una també, hi... ja que la monget era màgica, no?, també una mica. Uh, sí, exacte. Sí, sí, sí. No hi havia pensat, però un perfecte. Sí, sí. Doncs la, la idea del cartell era continuar una mica en això, no?, la parra continua creixent i llavors hi trobem alguns personatges que, com que en Guanyi és l'any del Verdú, doncs, uh, són tot personatges de, del Vallverdú. Hi ha el Colom i la Sargantana, no? que s'hengen Saberut i Cuba i el Rovelló, Uh, apareix el John Silver per allà, bueno, una mica una mica... El Vuitenant que és també, que sí, exacte, I, i això bàsicament la, la inspiració era aquesta no? agafar aquests personatges de, del, del Josep I parlant de Josep Ballverdú no us podeu imaginar quina sorpresa ens vam endur quan, durant la lectura del manifest d'inauguració del festival vam rebre la visita del propi Josep Ballverdú no s'ho volia perdre per del món a més a més, va aprofitar per dir unes paraules i reivindicar la importància d'acostar els infants a la lectura com més aviat millor. Però tornant al festival, com ho van viure, les editorials? M'estic Marcelí Pasqual, d'Edicions Salòria, de l'editorial Meraki, i estem molt contents de, de poder participar, de que ens hagin convidat a aquest primer festival, perquè la veritat és que la primera vegada sempre no saps mai com sortirà i és un èxit. Ara ho parlàvem amb un periodista que ens ha dit com pot que no se li hagués acorregut a ningú a de fer aquest festival perquè realment hi ha un públic familiar, eh, bueno, tot el matí que ha passat molta gent, eh, les novetats, les bibliotecàries, els prescriptors, mm -hmm. eh, els professors. Per tant, eh, és un matí molt profitós en tots els aspectes de poder explicar i presentar el que hem anat traient els últims mesos. A més durant tot el matí es van estar organitzant activitats, com ara, tallers d'il·lustració. Hola, soc la Natasha Domanova, l'autora la i il·lustradora del llibre El elefante Morelles, Participó, es el primer año de Festival del Letra Pichita, uh, hemos, hecho, hemos hecho un taller y fui fenomenal y muchas actividades que también podría ver en este festival que realmente son fantásticos, uh, mucha gente importante del mundo de literatura infantil, editores, ilustradores, uh -huh. autores y es un lujo tener este festival aquí a Leida. Fint tot es va organitzar una marató de lectura de fragments d'obres de Josep Vallverdú i jo em vaig animar a llegir-ne més d'una. Ah, i una cosa que va tenir molt d'èxit van ser les trobades amb autors, com ara la signatura del duo format per Maritxell Martí i Xavier Salomó. La seva cua de d'assignatures i sí que feia faradat. Per ha estat fantàstic, les, bueno, les, aterrar aquí al mig de Lleida i veure unes cadires aquí en una plaça i he pensat, ai, ai, ai, i ha estat fabulós perquè realment no només hi havia la gent que hi havia, sinó els passa volants, que s'hi afegien i anava, anava creixent aquella, aquella corrua de gent i això és el que m'ha agradat més, no? I m'he sentit com molt còmode i ben bé com si estiguéssim en una va. habitació, sí, vull sí, dir que... No. De fet, home, per, jo penso que per ser el primer, per ser el primer festival l'organització ha sigut com impecable, ens ho hem triat, el seu lloc està ple de gent, cosa que sempre s'agraeix que un festival de literatura infantil que es faci a Lleida eh, doncs, ha tingut aquest, sigut aquest pol d'atracció. No? Per tant, sí, enhorabona bona les Jo crec que és això, que era, aquestes, quan, quan passa això és que era necessari. Sí, sí, sí a més em sembla que coincideix que també es fa a Girona avui, un festival de literatura infantil. Vull dir que... Què passant a Catalunya, a Girona, a bueno. Lleida? Fantàstic, sí. en sèrio. I per descomptat, vaig aprofitar per robar-li unes declaracions a la Merche París, lidera del Genet Blau i una de les impulsores d'aquest festival. Merche, felicitats per aquesta primera edició de Lletra Petita. Quina valoració en fas, de moment? Ah, de moment estem molt contentes. De veritat, la resposta de la ciutat ha sigut preciosa. Tot el matí ple de gent doncs, al voltant del llibre, dels contes i de les bones històries. Molt contenta. I a més a més, el racó de lectura també ha sigut un èxit espadarrant. Un èxit, fet. Hi havia famílies que ens deien que no podien entrar, dic mare, anava. Sí, sí, aquest es fa dintre de l'espai del pati de l'IAI, i les hores han ficat que a fes llibres i no s'hi podia entrar. <ríe> sí. Uau, quina passada. Sí. Felicitats! Com ja he dit, moltes felicitats a tot l'equip organitzador i per moltes més edicions d'aquest festival. M'ha el seu títol, per cert. Ja se sap que la lletra petita, igual que la literatura infantil, malauradament es passa sovint per alt o no es té en compte, però és la més important. Fins a la propera que llegistes. Adeu! Lletra petita. N'hi ha llibres que tenen la lletra petita. I a Lleida? Lleida, morta boira. Gràcies, missa! Informació cultural, literatura, llibres, entreteniment i molt més a Literalment, que t'acompanya amb l'esperit de conèixer el món. La fracció final. Si no hi ha llibres i no hi ha infants, es pot saber quines societats els estem donant? O en què vosaltres? Gràcies a a con los colaboradores eh, de, de esta semana espero que por Saradi a afortunca que aportan sí, tanto eh fin de la próxima gracias I